بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسالك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظ لكتابك يا ارحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لك لك اللهم الحمد على ما جعلتنا مسلمين ولك الحمد ربنا على ما جعلتنا من اتباع سيد المرسلين ولك الحمد على ما جعلتنا من خير الامم اللهم لك الحمد في دنيانا وأخرانا لا نحسي ثماء أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت عوض بك من شر ما طنعت وأبؤ لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي تغفر لي فانه لا يكفر الذنوب الا انت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك عميد مجيد وبعد يقول الله تبارك وتعالى وان هذه امتكم امه واحده وَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ Sadak Allahu l-Azim, i ndërwari gjemaatën. Parëm ndërima, i takojnë vetëm Allahut, edhe salavatët, selamat tona, për shëndetjet e ngrosëta në këtë ditë të madhe, i dërgojnë të dërguarit, ma të dashurit njerit tonit, Muhammed Mustafa s.a.w po ashtu i dhegojmë selamet dhe salavatet e tona mbi familjen e ti të ndershme për shokët që pasua në rrugën e ti edhe ata njërë në anë e kant botës që luftuan në emnin e Allahu Zhele Zheleluhu në rrugën e Muhammed Nusafas e njërë për ne në gjami tema e hapër në lidhe me haqim përshka këte ne që isharët kemi thonë se këto mujë në të cilës jemi na janë mujët e këti i badetit manës të thotin shahë Allahu ta'ala do të më njanojnë pak një kaqore përshka këtë temës tonë na një dhe me haqit do t'i këtheja një fra por këtu kër jemi bëjmë një lutje me që Allahu dhjelalu, të në zhëraluhu njërët me të cilës e kanë si vetë farë edhe kanë morë që ndrihimin për otim e lusim Allahu që ative të j edhe më në fund kur të kryratë Allahu gjëllë gjëllëut ja u banë kabul Shkojshë në haqë ashë e pukur edhe ashë e drejt dilutës Allahut me enerjit, enerjit, të pohë letë për shkak se haqë i bërë për të cilin dohet me hargjua enerji veç pasunies enerji fizike veç pasunies e për aqë shkak ashë e drejt që të dhët haqë i haqime letë bën janë edhe më në fundë, bënjam Kabul, jara për alemin. Në do të ikësaj, në temën ton, asaj temës që i njëhere, kemi fojt për të të disa janë, disa gjumëja, edhe kemi ndërprejt për shkak diqka e të që ashtu për ndërprejt në temën e haqit, për shkak të temës, për shkak të gjenave aktuale, për të cilët muslimanës kanë nevoj, mëndegjuë dhe kanë nevoj, mëndegjuë dhe kanë ma shumë nevoj, me kuptu dhe ma tepër kanë nevoj ate që ta ndëgjojnë në kursin e Allahu të në zëlelu në kursin e gjamir er, ate ta bojnë në vej për ta futin në zveprojnë me te kanë tonë diha djeta sa të gjamirat të karrin unë përkërkoj falje të karrin që ka me vojnë kanë tonë diha djeta pjallët e Allahu të në zëlelu u në kuranë edhe ato të Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi sallam, në hadith, peshën edhe paras peshën e tyre e kanë të njëjtë të i përkenë spjegimit edhe udhër rëfimit, udhëzimit për kusë qojnë, për kusë jëllën ato e kanë këpëdimin e bukër. Mirë po, përka pranimi i dëgjusit, përka pranimi i zemrave të ative shkanë të gjojnë, për ka pradimi i fjarës dhe gjuar prej dhe gjuës dhe, ka dalim koha prej kohës, edhe rastit prej rastit, ndodhijat, ndodhijat prej ndodhijat, prej freskijat, prej freskijat qëtër, lodhja edhe gjumi, problemet aktuale, op, apo jo aktuale, e bojnë që dëneher njëri u të jetë, me i dhe gjuushet, edhe e bojnë që dëneher njëri u të jetë, i futur në gjumë në thëllë. A i futur në gjumë në thëllë, edhe ki që dhe njërë është ma i gatshëm më në nëndëgju, nuk jenë të bëra bërë. Nuk jenë të bëra bërë fare, për shkakëve situatët të cilën filen edhe balafakësh me të emlenda ditës e bëjnë që dhe njërë djerë ju të jetë ma i gatshëm nëndëgju, e dhe njërë të jetë ma i gatshëm. Kanë tonë vjetarë. E psikologijës arsimore, psikologët e anës arsimit, kanë shku aqë predikojnë për qeshër e arësimit edhe dësojnë kështu duhet shkuat që larkës ta që nëse dënë me mdëgju di shka edhe me majdën me për ta pasnë nga të veti me bo vetër në kohër në duhet në zonë ka duhet pasnë një regull edhe duhet me pasnë kujtë pasnë qërave edhe në shqim kanë dënë për shembu nuk gudëdën në zonë si qka ka me shkuat në shkohën së tabane me në gjithë me i dënë me pi q se a i në bëmë para mësusit fletë. Se ta në në është element, gjumë vërë. A i të menë gjumë, prazë banë. A i shkamë të në për menë, që hafëzëllët kërani kërimit. A i nuk gëzën me hongër flinjë. Nuk gëzën me, me hongër qimë, së tepsin e flinjë, të nuk gëzën me, me, me hongër flinë, të me bulite, e me me për menë. A i nuk gëzën me hongër për për për për për për për për për për p që abolimi që i bo atë mrenda e blokon qelizat e trunit të cilët janë të gatshme me mor atëne që e ndëgjën për e vikuj e shka hana i shka mësën, pro shka hana i shka mësën a i hanë një për të kallë ama jo një vojë të zime a i hanë një molë por jo një vojë të zime një vojë të zime ashtë një tonë gjumë në kokën e ti një vojë ashtë një freskim 5 orës pas i ta hanë ata përmëzu më p për Pra edhe kënë e nga psikologët kanë shku E të ta shprat Unë këta shënë bujtë tëjnë zekë këto Që ka pojë duën gjëmatit këto me indegju Fëtë dikush këto s'kenë punë të hoxë Se këto dojnë për neve Këto psikologët i folik Ajo psikologia kalin fit e në Në imi nëna e psikologijës Në imi e oma që psikologijën e kalin Edhe ajo faktikisht Të në ushtje edhe në rritim ata Në ujitim ata Gëmatë i jënë Në të të ndëgjohëm tashë, në kursi kush i ka 88 vestu, mësë paku i ka një 800 herë. Kush i ka 89, 60, 60, 60, 60. Një 600 herë i ka ndëgju. Po unë som, se dë një herë i ke ndëgju në formën e vojë azime. A jetët nuk janë vojë azime asë herë, po dë një herë ti e ke i kokën si vojë azime. Dë një herë prengosin ti e dhejë dhe të qera, e kur që vëndë gjami me ndëgju hoxën, Venë me vete të kondrat Nuk i lene të problemet të dunjoh Po i merë me vete mërenda I merë me vete në gjami ishtim, Ato që i të ndjekin të bazari Ato probleme që i të ndjekin botik Ato probleme që i të ndjekin të arajote Ato probleme që i të ndjekin të udhajote Ato i merë me vete në gjami E kur i merë me vete këtu pra Je yes, si ajë që i ka hongër fli E dhe gjën me boni pashë për mëndsh yes, Je si ajë që i ka hongër Pes vëve, pes kokra vëve zime Edhe do të mërzur suratul Fatiha për mend, kjo s'mundet. Se i kesh ti problemat brenda, ti faktikisht përmend dëgjoni derë e ke pas e ke pas e ke pas të kokën e zënme. I ke pas qelizat e mikuna, i ke pas qelizat në pluhën të kësaj dhunje të mushë. Në teknik, në teknologji, kjo video kasete ajote, dhe audio kasete ajote është një liç. Dhe nëse kasetën tonë e ti e përdor shumë herën kërën tanë apo të shpia, ka një kasetë tjetër me fshia ten. Ka një kasetë tjetër me fshia të fshia të fshia të fshia të fshia të fshia të fshia të fshia të fshia. Me afshinë gjilponë në ti. Me afshinë gjilponë në inëgjizimit videot tanë të shpia, eshtinë kasetën i tojnë audio apo video kaseta pasruse. Qëka i banaj? Plurin që ka morë gjilpona inëgjizimit, ja hjekë. Ja hek edhe e banë pasër, e, e banë të gatshme Me të qitë materialit të cilin e ke inqizu në kafetës qetër pasër Edhe trulli jonë Edhe gjilpona inqizimi të inqizimit të dersele që vim me ndëgjohon të hoxha në në, në gjami Do lehere vim na me gjilpona të cilinët kanë, kanë nevoj para se tim gjami me i pasërru Masëroni Video, video i joti Masroni ëndin mrena kasetën e pastrimit Masroni për i keve Përshka këta ajo është kasetë për të kusin Ajo është kasetë për hecë Ata e baninë masroni për i keve Dhe lomin me hek Mërë edhe është me morëme me tje Një fërë që telit Që liku të dhe me të fërku për qapë Sa e linë të adave Një singjer për qemë Sa e linë të të të të të të të të të të të të të të t Fjallët e Allahu të në gjerëlu. Fjallët e Rasullahi të aritësatë u sërem. Dhe njëherë kur jetin gjumë, ato janë një pasin gjeri. Kur jetë qurë, ato janë fërqë e telit. Pëmgjanë mu e mdukët se këtë fërqën e telit pastrimit në qapën ton për e, e lëvizin tjerën. Si do qo, është me rëndësi që qapa e jo të ndimë edhe tjetë ndishme. Qapa e jo tjetë ndishme. Në së sh fardorasi ajo dhe të ndëgjën mirë se diçka për prajkë së alë në atese a shë mundur që i hoxat punën me një popët 24 vite edhe a i popët mos këtë fje suksesi në dëgjimët e punë me që i ka bo a shë mundur unë për këtë kontekst kam tonë me një zersë moti s'ka qenë në më mëndar para mëndar suksesi i hoxës kalibrit tanë hoxës tanë kush e ma manë e manë me në kush të ma e ma të tashë ose që të reka unë tekës. Nëse pyjtë e mi hoxja jetë për 24 vitet dërës në këtë kurësi gjamië, sa, sa ka korë sukses për gjitja jonë ishte kjo? 10 cm s'ka rritë me bononë. Fushën, 10 cm nuk ka rritë me zbritë më nonë. E kërë e kishme atëherë fjallën? E kishme fjallën se kur pofët hoxja, drejtoni safat, edhe afronu me njën i qetërin praknu brilë për brilin se me usme u prakn brilë për brilin në mëzë je jashtë kujësien që kemës me prakn brilë të u falë je jashtë kështu a mundëm ne që i popullit ton 10 cm që apojmë nom për 24 vëtë stash punën kërsi gjamirë këta nuk mundëm arrit kja suksesi josë kja suksesi josë Kusha është faktor që njëriu i jo nuk arriti për 24 vetë të gjimë vetëm për njenit për e gjadarve, që mësë me, me uprek, nuk arriti me uprek me priljë me kushirë. Kusha është faktor ato? Ata është faktor qilpana e inqizimit të zemrës të njëriut, e tila qilpana është e kryuar nga Allahu Gjellë Gjellua dhe magnetit e inqizimit, rezonimin, magnetik të fushës e inqizimit, të fushës magnetik e të inqizimit, së të shëllënë allahëllë gjellë gjellë u e kriojtë njërihu, a je plononës ata në së jamrë fjolët? Ata është kjo faktora? Fjolë është faktor. është faktor ajo se zemra e njërihu tonë është zemrë e forëtë? është zemrë e dhe të të të të të të nuk nëndikon shpejtë e shpejtë gjallë allahëllë gjellë gjellë hu. Nuk nëndikon shpejtë e shpejtë gjallë e Muhammad Murtafa sallallahu alai të të dhe nëndëgjojmë hoxën me vëmendje nëndëgjojmë hoxën me kujthet por me më ti kemi mirë ki po thot të asopim çka po thot a i për jashtë edhe me në thonë se të falë për veprim e norim për ja ti jashtë shka po thot e a i jashtë a di kusë është a i jashtë është a i shka ka, ka qëftime që e një jashtë definicioni a ti shka ashtë jashtë është se a i shka ashtë jashtë ashqat dhe si se titisja ora gota urna e zgjerën ke te bot nase ke mend eun korbon se ke mend ashayet ja allah pun po e them ship ka thon la alakum taqilun nase ke mend me mendu relakum taqilun ka thon kola karim la alahum yatadhakkarun ndoshta mos bien te kat la alahum yatafakkarun ndoshta mos po fillojn me mendu Inderuar i gjemot O lezër muslimat O ju të shahadetit O ju të ri O ju njerës të të të të Jo që të herë ara ju Me shati ju li O ju të të të të Tim njët nuk ka nevoj me punu me shati O, ju të pranverës të cilët në pranverë herët du një dharave juve t'i bini ma. O, ju të cilët me gjatë për ju kurkojnë me i pastru se dimnit janë për langë shumë. O, ju të cilët në pranverë me drapen edhe me kizë edhe me tërfok edhe me kapi u du një me dalë me i hejka të pëjmë shka e më rritë me i zgabim. E me i pastru vijat qish tash se nëse vijat tash nuk i pastroni në fush, në arat e juve verës do t'jendë batisme. O ju të cilët, nëse vijat e dhe meja tash nuk i pastroni verës kë i shia juve do t'jushan. Do t'jushan kë i shia juve përshka këta uj i prej arës huj do t'jendë juve. E prej juve së do t'jendë hujët. O ju të cilët, verës keni me vatit në otës. Do të badit një notën përshka këse ditën do të ketë pakuj E të shakti do të ketë kalabalët Do të ketë të shakti shumë njërën E ati ju ndorës ta kam fri gunë si hoq Se gjatë të taj vere që po vjenë Nuk do të mundi më u mordesh në dialektin tuaj Po do të dominon dialektin i shatit E do të dominon dialektin i sharjeve dhe i fyrjeve Pashtroni me gjështash Pashtroni me gjështash dhe bani arat e juve të mizë hek një avgur melën se shmi të juaj verës kur të melin duhan do të avrasin thonin e vetë në arat e juaj a gurt padlir këtë punë e din duhan gjitë ata që melin duhan në gurin e din shumë mirë o ju që thoni në loq rritës shumë dim një, një herën dhja prej në fëjnë Verëz dhëti ditë prea njëherë, për shka këta atë dhëllëshë rritën. Ata në tëndët rritën përë, nderuar i gjëmërtë, Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle januhu në Kurani Kërim. Në bëり 400 vend, në bëり 400 e 30 vend dhe në Kurani Kërim, isot fjallet për zjatit të të të të të të të të fjallet, të ashtë në i thash për shkurtit. Atë fjallet që i thash për shkurtit kemë të ashtë gjemë Dutë me i punu ato punët e pranë verë. Dutë me i punu ato punët e, e të këllët. Pa këtë pranë verës, verëa nuk banë. Pa këtë pranë verës, verëa nuk banë. Oju të maqimet e shpirë. Trazoni gjemë të herët dhe të shkojnë në pushë. Dhe të punojnë punë. Se skoraku së të po gëtë. Fatë i së të po gëtë. Këtë verën e zivejme do të kamë. Shënja shimi nuk kamë. Njëherë për njëherë që e një ashtivi nuk ka? Thuni gjemëve të shkojnë të livrojnë arat e në pak sa jënë zbuta. Se do të delë punë e a keqës e tokët e kemi shumë zegër nëse nuk e punojnë kitët e parat për në verë. Kanë tonë plesht e tonë kanë tonë plesht e tonë arat e tonë asit dalin për në për në verë dim një mën mëtë kur t'i zbutë. Këto e kemi në dëgju prej pleshtve ton nëse nuk i imtonin pra në nërështi në kam thonë të leshtë ton të tonë të kam të juve pra të tonë i bondin gjithë verën këtu në kam thonë të leshtë të tonë Allahu gjelle gjelalu huve gjelle shalu në kam thonë neve në kurani kërim diçka qepër, kam thonë qka duhet me po për me i punuarën kam thonë arka të të duhet me i pas të kam thonë kurani kërim pra në ajetin 103 në surët alia imran të dhëllua inda hazihi ummetu kumë, ummetu në wahida, të thonë, ki populli jumë, ki gjemati juvë o muhëmmet, të mështemane dhe juvë, janë një trupë. Të argatët i gjithjënë ju në punë, janë një trupë. Për para, këshin pas të le shtetohë një zakonë. Shumë të mire këshin pas një zakonë. Edhe në atë zakon e pa mësi, dhe unë si honë, që pospje bëjë dërë, edhe pak, e për pa i bëjë pas në të vite mohë po unë kur isha i rizë, ato shka i kishin ka pashlo të vetë, kishë pa nalla po ishin u plakëm. Eta shun me se s'po kam drejta me thonë jam plakë të ka pleqë për para, s'po thom jam plakë, po po thomë po e di unë atë, za kori dhe mirë pleqëve tonë, njohën i të takë me i metë aratë defekt, në mahalë lip nga arga. Lip ke gjemë të i në mahalë, me intervenu të kujshia, se ati a gjej i ka metë puna të të keqë. Qta bajnë ke ki babat me këzim, me hare, me bullna, në pëna, në nivellit e harmonijës të kojshin lukët, ma të lërë, i zhej ke një një gjanë, hëtë shko të filoni, sotë. A një leje ti vla vijam i dashur, o ju gjem të ri, leje ti aje i rivi shkojke, po ka qenë interesantë të shumë kishqep, me shkuta i guzhia me përnu, një petë me unira ditë, edhe një zerë dhe në aksham dilke për qashkoj kënit dërte, e uknashin me gjemë të kujshijës, po punojshin atit shumë mirë, punojshin atit shumë pun, u bakë atit shumë pun, për punojshin tukesh e të tuk full. Janë të pun, pra, nërën e kujshijës duhet me i punu, dhe kujshija gjemë të vetë në banë vakijë ka të pun. Kujshija gjallin e vetë banë vakijë e ka e thire, ka atëkar, ndodhët ke që dikush e kishë gjallin për mollë atëkar, e në në ati gjallit e vajë, vjerë, O ju pura që jeni pak matrisën e. Ishte koha, kur njonin dërtom të bunorin, kur të i banket që tërë kushtë të dhe nabunorin, ishte koha kur njonin dërtom të shpien, atë qëremidet edhe zalin edhe gurin edhe atë qëtërën, e bishin qëjrët në borë. I ka në tonë hëngari, e në ka potë hëngari. Hëngari dë me thonë më ngarku shqip, kële hëngar nuk ashtë shqip, Hangar dhe me thonë me ungarku, vendi ngarku, hangari dhe me thonë me ungarku që erët për tije. Definision e hangara dhe kjo, me ungarku që erët për tije. Kjo ka qenë, këta jo ja une e mrina, unë kam punu kësipun, unë kam punu vetë kësipun. Unë mora fjefë në më shumë se tas dhe qpi, më shumë të rënimit e tas dhe qpi e vetra me dhurt e mija në katonë. Në përkaton me i rënur shpia të katonarve Kure marrund vetren Ta shpi asë për rënur të vetra Asë për ndihmo të reja Asë jonja shk... Po mirë, a i na fa A tam parëve të dhëtë santina Po mërdi me i bon no E shpia dhët metre, që shkip A jo dhëtë metre me dhejtë A i na dhëtë santimetrin se kemi drejtu inderuar, inderuar i gjemot Gësimtar të, të nderuar ndër kjo ai ston kon tonje e faz pak para se bash at çfarë kish më harë të mos i banoft pra më harë çka kish më harë pas shegoj vetëm për një pazar në bot për pazarin e shomit pas shegoj jo për qerën për pazarin e shomit pas shegoj a ti kush ka qenë në atë qytet as pazari i zeitarve se kanë për qëllim pazarin e xhalbër pazari i zeitarve rast xhamies noven sham ash një vend për 2 milion banor 3 milionë valor. Danojnë rreth jamis qendrës së zonës. Ke zanafit. E ka një rregull te ato i cili e ka pas themin mbyllja e pazarit. Çfarë ka pas themin? Mbyllja e pazarit. Në të botë e ka pas themin mbyllja e pazarit. Për shembull, në kumano qura pazar, tetë. Faza i valvet për kurë. Në detoh, pazar, të to qura pazar, tetë. Ngilan pazar shtunën. Shku për në Prishtinë të mërëtën. Pra, hapja pazarit që ratë ditë të mbyllë, në shamë të muslimanet e ka pas një ditë e emnin mbyllja pazarit. E shkru mërvesh, pra, pëse muslimanet të kundër të një po, e kishtë e emnin mbyllja pazarit. Se pazarit e muslimanet rike për ditë qelë, e një ditë një atë rike mbyllën, me shidë vetëm njëni, a i qikame po tazën që e kejtë duqonët i bil, ha thani e aj ka me sëll duqonin, të darë të më ka me bëgjalin me martu. E aj për aptitën e vetë, ha thronë të loj, loj materiale shpi për para, të ato aptitë i shqit ke aj i baj ke para të drantën. Në ditën qeter, unë bil ke përgari mas i muin shem, për Hosejinin se aj ka bërgjë, me i la bërgjën. Pra të muslimanës kështë e dita e mbylljës pazarës Qëto që qi po i spjegojmë na thot Edhe qëto që i, i spjegojmë atashe dhe pak ma para Angarin edhe këtë A jemi apër? A jemi dikun ajo? Dhu i ti, jo, unë edhe në jo Po janoj me jetë modhe Se jemi na s'jemi kurkun Në shka po pojmë sot pra? Në po pojmë sot na për gjitha pazarët e vendeve Gjelbënë Hek te une, bujrën, hek te une, hek Edhe po e lomë njëri në dhejra, si, me vikat Kura hek, kura hek, te une, hek, ka hek Olëm, o, vamo E te une, te meh, me mdi Mirë, ti, unë te une, dhe ti si un te une, dhe aj, si te une, dhe aj, te une Ai qikame bërë, dhe aj, qikame bërë Qikame bërë, a i kure, kure karënë në di Tu vikat, hek te une Edhe tu vikati, si, hek te une Jemi larku 10 cm për njëri qetërit gjëmotin dërshëm, edhe sa shpun me u afru. Kejtë kjo avikat një hastë të une jastë i ka sjejnë ato 10 cm në gjami. E mshat të 10 cm që s'pa afrumi në gjami, i ka rojt jashtë. I ka rojt jashtë. Njoni i ja aprit qetërit edhe i ja aprishmë si pënirë. Njoni i shkon për gjallin e filonit sot se s'ka synë. Ajë qëtëri thëtë përqikën e filonit se s'ka gojë, e njërën i sara pan një dam, qëtëri të u dha një dam, e njërën i pan një dam mal, qëtëri pan një dam fush, kejtë ato manifestime elektrizon në qendra shpirët në ure të njerënve, e tani ato pun nuk në lënë në safin e gjamiz, në safin e namazit më ufal afer një një qëtëri. E mirë pra, nëse që ato pun nuk në lënë, në safin e gjamiz më ufal afer, e A në lanë ato më hafru, ato Laj, laj, safe kanë këtë botë Laj, laj, radhitje kanë këtë botë Laj, laj, nevoja kanë këtë botë Laj, laj, detira kanë këtë botë Si kemi halët ato Me të atë burri Cële ti shkojmë të dera Edhe i zojmë për naduot kosa Kam me kosit Në të pari në të kosa Dhe i pari në të kosa dhe të riave Ketë të të bëjë ndete Qështu insha Allah e a litë minjonit kose për gjitëgjët prej tash për i paradaj mruj se unë jam hoq e në vitin 9 hejt kam thonë për si vetë di shka a haru në vitin 9 dhe një kam thonë për si vetë di shka a haru moti në vitin 9 dhe di kam thonë di shka a haru moti e tash për zonë për nesë të plan të e ditë të haru anë a, a jap kose me kosit një dhe delinët kosit po. e pa e ka për vishtin të thimë Pashtë gjepile e qova gjarin një vi me kothit e kishë këpush. Kish Ishte e këpush. Me e qova me në gjithë, ma kishë në gjithë. Tamon, tamon, një apod, një apollë. Një një apollë, dhe murrështë. Ska nevoje kishë në gjithë, se kishë në gjithë, bishë, një pa bishë. Ska një një apollë. U kri. Adhe jepë këllitën pra, kalin me shku të mulini. Harmia i kara. Bile gjithë së notën ja kam në një strajtën, edhe që dhe e se kali janë publik e ketën ka në kam kapasit, bol, bol, bol, bol, bol. u bitis, edhizja. Sa të mudasht, kali janë, me gjë bërë, me gjë. Kali sa të mudasht, hekja, hekja, në e gjë në lirisht, në e më të të të të hish. Shka të mërë me e një a du? A ka e, e ka bishtirëthim, 100% e ka bishtirëthim, e di, e ka bishtirëthim për. A të në më ndru njo, dhore ke, dhore ke, Inderuar Hapisit mir Hapisit mir Se janë do shpen Jëtojnë këtë në Të bronë në likovë Do të zi Jëtojnë në rrujë dhe në fa Ma dhe keme pa Ama janë Existuj Në rrujë jeton edhe në lari jeton Ka në nëjë Mesh nëjë Ka të thad Ka të thad Ka të përzim Allahu gjëlle gjëleluhu I kombinot gjanët A i banë kombinimet ايها ايها طور اي ريجولون كافون قران الكريم سوره لقمان هذا خلق الله كي راك ليسا الله تقول كم غيوكتو تظنش كا بوخريوش كا بو مارونيوش كا بو ندرتنيو اندروا الجامد الله القران الكريم فاعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله جميعا او يو لقد نبرت دارنا الله ادى Mëzirë në jashtë Mëzirë në jashtë Në ashtu ashtu Nëse t'i e putë me pandë dhe një ondër Sklopka ashtë ndorën e qepë Këta është një Të cili në dini ju Sistemi i sklopkës Unë të disë që i dojnë asaj shqipë Po këtë i se mdo këta Këtë i unë shkërën që ajo Me thonë të disë dhe këtë cilë e këtë të disë Po ta sklopkë Po ata është po këtajnë edhe në telev Po s'përdi që shmi i thonë, po po i thonë të klovë Ju më të më keshë një mumë, se s'për i thonë të shipë Se dhe ju ratë i e tha shipë, po i thonë ja Ratë i ja, ka s'tofoni, videofoni, ka s'tofoni, mikrofoni Kto kamera, bandera, kto kejtës janë shipë E që s'to pra Pak me po kapim me i venë, atjen shpi Ajo për më s'metamit shmi në venë venën e vetë në onën të jetër Në regullë shumë mirë Më heke të elin e ondrave be ati ishte ker Shaseta, thosë, ondrave, vështë t'i shka e ma në kutura Gjajla, akrimo Heki ondrat, e ta është nisja me pa ondër për një me Nisja me pa ondër t'u Më të luja t'lojë në ondrave Pra më haqa, e ka pa një ondër E shumë kam pasë t'i shkonë për një me Pa që e shka mi bon Pa më ka zonë, shak i pata pa, këshiri Kam flitru Pra më kam flitru, pin ketë brek Vuuu, në të bregë më tonëve Ati sa në alë, kur vrashtë Asi si jam vrashtë Po ku vrashtë në dishek, marat qi qatë Po tja edhe në dishek, po do mu vrashtë Po ato njerëzit e vrashtë I nojnë në dishek mu shnosh Dë vrashtë Qa e në vrashtë ditët I nojnë në dishek mu shnoshë I si jam vrashtë një O i nderua O vladhë janë heke, këta heke Shti ati shka të brejshë Shti duesh me të litru ditën për një mesht që të dujë ashtë koha me pa të ndërën ditë. Thuj, la ilaha illallah, thuj, muhammadur rasulullah, thuj, ashheduan la ilaha illallah, wa ashheduan na muhammadan abduhu vë rasulu, edhe nësa pa, heret, heret, please. Tumfalli, please, Tha, të rritu në përëjë procesi pleshtë. Të më falli, pleshtë pra. Të më falli. Se ta që jam kondë të eboni, ka bimë shumë të madhë, me, ixut, rite, me i qu të rritë me e përnu një punë shka e përnujnë pleshtë. Ka, ka shakijën, edhe kalin me kre herët herët me kre ati sa njerë me kre mirë të në me pshime netëll mirë mir, të në me kashagi mirë të në me harnë gjgunit mirë që atë farnin me ganë e në mëso ishin për para po këtajnë aftë e plesë të ishin së dritë që të pul, pul, e, po nga, jo jo nahe, dhe shkali pull pull e në si përani i joti në shaj i joti pshime na e shkonë me ta një kdilbi dhe në bajramit i me dalë me ata me morë vichin. A s'kejtë qësë ka li jodë vichin me mora. Dil nga. E dhe ushtreja ata i për nga e pakti ka qore, ikman i kanë thonë qëra jare, bani ikman. Ama bani ikman derë finë ma ispari, bani ikman fjarën e ndëgjuar ma ispari. Mësë shifë mara ondë rëllavë jam i dashëm, mësë, mësë flëtëra në ondë, flëtëra ditëm. Allahu neve në ka pëzu, Muhammed Mustafa e në fa, allimu au ladekum, en jesbu ala l dhe më thoni e vlapë të ju gjipin kalli pa prek me dorë u shtreja të në më tanë që ka përgalli që ka lidi u shtreja biciklën të në tanë këto plesht të tonë qëka i kanë ka 75 met i kanë këto punë pak si të lështom minë dhe gjupë për jo gjallarve ama me ju thonë hoxha me 75 met me ju thonë hoxha se në të tonë kush i ka 75 met si të mu e me mëri me biciklë për disa hatë 75 met nimi marë për Kejt dinmi që u biciklat, kejt nisën, s'ka problemë farë, kejt nisën. 7.5.000 markë të dohë me shku me vili të pinë, s'ka problemë. Unë janë hala mirë, e bajt, ata nisën. Apo të venë amëll 7.5.000 markë, apo të venë amëll... E amëll, apo? E po qashtë të që me për ka për me bohë, nëso për kërme ardhë të rritë e hongë mja, e amëllësinës më të më dhe majtë më amëllë, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n Për me hongër për për shi du të me hongër për fara Sa me aqe i ludhen Me bëhëtis tur që i thojt Me bëhëtis me qe i ludhen Me qe i lë kropër për me shti gjanatërana Inderuar i gjëvot Kjo feja johën I ka tis kajë Sa rësullajnë hadis El kurëanu lehu tarafen Sa kurani kerimi i ka tis kajë Tarafun bje dhe dhe O tarafun bje dhe abdhe dhe Sa një leone kurani kerimi tash më dorën e Allahot e qëtë raon është dorën e robit allahut sa aji nëse robit allahut e manë anën e vetë sa allahut e manë anën e vetë patishim nëse robit allahut hisën e vetë e lishon robit allahut e lishon e anën e vetë sa allahut mëni hertë vetën e lishon e vetë praktikisht neve këto sende në kanë duhë këto sende në kanë vrah kukën e kemi shluan në tonë gjëmatin dërshëm nështë ta pranojnë njërdit nështë ta pranojnë Në shë juvejme atë i varmë, në shë më shë juvejme. Në anëm tonë e kemi lishu. Po du me tek një shemblë kur jam këtu, shemblë i cili ashtë përshdo lëfdrat, ta për e ka përshlëkin e vetë. Shemblë i cili ashtë përshdo lëfdrat, edhe ata më rriton lëfdratëve rëspejktin tonë, me një përshlëk shumë të madë. Sot muslimanët, besimtarët tonë, të kombi tonë, janë të, të akunë shkupë për një protest. Për një protest. Për një protest, në cila protest, vaktin e ka. Ashtë realitet kejtë. Ja për shqyqëm, këa është legu. Ska këtu vërejtje, se zbanë me pasë vërejtje. Po vërejtje a jonë ku? Vërejtje a jonë ashtë e java i ka 7 ditë. E në ditë atë gjumëa i ka 24 orë. E nuk organizojnë muslimane atë protest në shkub ditën e gjumëa ora një. E dhe ata nda shtasojnë Ja hoxha, për shemblë, me ashtë gjojnë Pëpajtojnë, ja po unë sa mprat Ato nuk e kanë me vendë këta Me vendë e kanë bëjtjen Me vendë e kanë taktimin Me vendë e kanë vendin Me vendë e kanë gjelimin Se gjitha i kanë me vendë Po jopë gjumonë sati nja Jopë gjumonë sati nja Gjumonë sati dhe jopë gjumonë sati katër Të e të të tunën të dilën këtë në rikër Ama jopë gjumonë sati nja Se Ashtë jo për ashtë i punë Këtë sahat është për këtë punën në që ka jemi këtu Këtë sahat Allah e ka të këtu o të mderuar Këtë sahat Allah e ka të këtu për që këtë punë E ka thonë pra Kjo punë e juve, ju që po angazhoni për ta është hisje e juve O duni këtë për me majtë mirë Në mëzi gjumohë të ashtë anajeme Në të e shlën ju ananteme Anën e juva që matone shlojve ananteme këto Mështë i përzini punë Mos i përzi një punë se, atë që e keni me vendë pra, mos e nëri me vendin pa vendë. Se Allahu dukë në di mënë. E ngrenë Allahu për eqetin. E ngrenë Allahu për eqetin. E nëse Allahu për eqetin e ngrenë, shka fitum nathu. në adhu? Në duhet të bëjmë një punë, të, në të cilën punë Allahu të brezë për eqetin e dhe. E kërë e ka i për eqetin? Ja, orë, në shemblë që se ka krua si orë. Në gjami edhe pa e fam një shemblë, pa kuptim veç. Pa kuptim. Kemi orë me falë gjumonë, edhe në që këtë vahtë për një punë që i kemi, i bime edhe për gitarës, apë? Gjumonë kemi orë me falë, s'ka moj qëra funë. E pëse këtu kemi orë? Se në ketë sahat kemi orë, se ki sahat të 1 miliard dhe 700 miliard muslimonë nësët në botë i këta i pune a ki sahat. Kërë të akrim, këtë edhe 23 orë qërë, i kemi për punë edhe gajlet tona vëllavë jam i dashur mos haroj kurkush mos haroj kurkush se çka fjalë sa kritik pa zhvërëje do ka kritik pa zhvërëje mos haroj kurkush se edhe në luftë do të më mej larë edhe në luftë mënat gruni edhe në luftë vlin din fmi mos harron edhe në luftë vlin din fmi çka është karakteristike të regjistrimi ulemave që regjistruan nëpër lufta tharën në luftë Lindin më shumë. As nuk lindin më shumë. As ti lind arti si Allah. Sana to, se gjahja e luftës më shumë lindin çika. Në luftë lindin më shumë gjem. Në gjatë luftës 20 vet me gjatë lufta, 39 kanë gjatë luftën në Vietnam, kanë lind gjem më shumë. Pjesa e dhite deri sot çika janë të lind më shumë. Tan luft ulemat prekrizuan se në luftë Jin dhe më shumë binash. Binë shtojnë ditat e luftës më shumë. Ja urdhja e Allahut subhaneh ve zelali ve zelal. Jem edhe binë. Nu. E mirë, pra. Mirë. Ti kur të rroshë ka la moshnë, nuk më drapën, aqon liç me xheru ka la moshnë me drapër, me me drapër kjetrit, në dhok. Si serioze? Ti biçeni arën e spirat ka zin dat i çetrit edhe nal që pak mund mbapit stan macinistë si specëror lufta e macin ajecerojn shumë pun ajë drejtor shumë e kapë po pa agelind dinjem më a din ma shumë agelind din binok më shumë do thot nuk ka as problemi është i duhet më mbyl mos ka vesh mbyle çmo le marati ati çmo leja ti e zonin jo atë atë do me xerpët herë zonin bilaterale do me xerpët shin herë zonin dite el atë do me melgrun el atë do me me shkum mik, me ke el atë do me zon nus edhe luq jipon çika Edhe luft i pun çikë, edhe luft vin misteriçë motë ndarshë. Pra ajo rrota e atë djonërat thrat thëllën e nuk van me u habit më njërë, e një herë, bevojm një fund të madh e fenam nit të madh. Tan me i fordi fund këtu. Një herë përgjithmon burrave ton duhet me thonë se, "Uq, çto gabi me ken? Uq, çto gabi me keni?" Ne ta dinë mo burrat e ton të cilën mendojnë se i fring popullit se ket shil Dua të mbranu për të vërtet, edhe për të sinqertë duhet me branu, edhe duhet të stinë ve për këtë. Neve po na thirrën edhe mkafun mbledhën ditën e 11. Neve vëm promovim deputetëve po na therrën ditën e 11. Edhe këtë fjalë kemi fol bile, një herë motin kët jam i përmend promovim, promovim tani deputetë kur na therrën ditën e 11 me promovues. Ka u boti po bosh deputeta po. A ka atë timleh çmor po do të bëhet deputeta. Dhe ati ki të reo të dë... 7 vit ka 24 orë mu bote dhe pëteta. Për këta Allahu gjëlle zelalu ka thonë, ju mësër shtini gjishtin ati kone e kam vu fëqijën të, e, spune, me të e me ati se ati ju të gjegni. Doet me bat funë në përmet të cilës punë, Allahu në ndimën vura. Doet me bat funë në përmet të cilëve punë, Allahu a shi pajtuar edhe zbrita ahmetin eba. Ka thonë i një nësurukum Allahu, Bele, go, li, bele, kumë, dë gjënë ju gjemë A dhe mëse arrini ta Që tam rini pajtimin e Allah Edhe satë që një mëj unë Ska kush ju mund më A dhe mëse arrini që unë që jemë Ka zoni pajtuar në ju Edhe tas bref në dimën të eme të ju Ska kush ju mund më A ma ju Ju po e bani që mësë me ju ndih mu Ju po e sem në që mësë me ju ndih mu unë Si që ndih mu A keti mund dhu shtu tashë A keti një shembul edhe matjesht të adhim na kjo është ke i shka ka kuptimin Se mos pëdalin pijami e helbet e se kuptum Po po Qa i shka ka arte dhera me lip Edhe i kara dherës i duhet pak mila një dinori joti Ka arpo i be dherës ama me zakiz Me zakiz, dirë me duha Kur ke dalë, di? Qa po, qka po do? A ke i pak mil? Ka dalë o burë? Mirë që kjarë me lipës kam kundër. Unë do për të kështu nuk lipës. Dush mirë atë e rështu, unë dalë të një i butë, ti i butë e bojmë një sen. Allahu që le të zhali, ju pejlipënin në dimon te, ma me mesakitës pejlipëti. Me sfat pejlipënin në dyrë të mija. I kini ranë gjumorës, me sfatë një letë balët o zëmë dimonë. Zë banë shtu. Zë banë shtu. Ose, ju të organizot mitingi, Nëse fatat të për qëllim vetë skupin dalin pijamiet xhmonë dhe janë gat, hala shumë keni gabuar. Vetë skupin dalin pijamiet xhini dhe jemi gat, hala shumë keni gabuar atëherë. In bedr, lufter e bedrit edhe për fond dersit kodit, në lufter e bedrit nuk dolën me volë u njerëzit, dolën me marr mallin e vet që kishin lënë në Mekkë. Dolën me marr pasumin e vet që kishin lënë në Mekkë. Po Atje kërë radhite në punët me po një punë qeter, si pasur një të lau të jarë mësurat u në në falë, në këra një kërin, i thanë Rasullullahi të ato sahabët, sa nja Rasullullahi, na për tijë e kemi pregatit një vend, sa në ku, ku sa i ku atë vend, sa atje nash më brekë, sa atje nash më brekë, kemi pregatit një vend për tijë, sa Rasullullahi, e unë se kam ta vendin veqë juve, sa se kam vendin veqë juve, sa unë jam mesin e jube dhe atyja gjënë në mbredjë, jenë, jenë me sinë tonë. I thanë ato rësullaj të resë të sërëpë, e thanë i pra, e pëse kështu dhe këtë qatër për muër, i thanë ato, rëdi Allahut Aran, homja Rasul Allah, ato që i kenë me dine, fjamë këtu, edhe ato të dojnë ti na. Ato që i kenë me dine atje, edhe ato të dojnë të na, mëse na bom i helax, pra ti duzh me vandume ato që janë me dine, se sa nëftujt, po fatin se patën më arkë du, po i fisë me që të bura, që i zvim në, që si të kemi qëtë, që ta, që i zvim, që si ta keni bon një jetë për shkupin, e keni gabim, se gabim e keni, se si ta keni të jetë kohën, jam, jam a para, jam a ma, ta shpërsat, në aspo kritikoj ma s'gjo, o po i përhek me vërejtë jetë etona, e përqera herë, o bura, më zgaboni kësi pun, E prej, këtë punë për e këtë të punë për e këtë të të ratë, se këtë të ratë është për që të rëzervu. O i ndërruar i e, a ke i të trenë? Po. A ka pova ki i kondukteri me trazu për i kopejtë? E pëtë trazu i kjaj? Se ke rezervi sa no. në. A ke ti të tërzë në pazarë, kështë ku atë kumpira prazës veta që i ke paguit për muj, po. Kur shkoj së në bani, a i qetëri me shtëri mëllën e vështë, Kjo asë zan, s'e thë, ti e ke paguar ata. Epo kisha ata shi zanuk, mështroni tjetër mallin kët bahato burra. Se ti o tez me kët saat e ka punën tjetër. Un nuk e di njerëzit fara në kët momentin e fundit se ti dert janë kanë kuptuar jo. Se kam qartë s'tash fondes po kuptojnë, po thonë njerëzit, çe ve be hoxha be ja e pa, "Studenti për pijamie." "Topo, topo deltiku pijamie thot, "A ve hoxha i sekundra fajer. A e pa fara se kuptoi Gurdza ata rrokë marrën askur japra. In deruari xhamot. Po kësaj e bë mëbylli me fjalët të cilët i kishin formën e kerkëzës. Të gjem veri, të cilët nuk kanë ardhur në xhami me fillim, po kanë ardhur në fund. Akus vem nën folëtisatin drapnin. Ku kemi thonë alabarju në xhami? Drapti kosën tu. Shatin tërfukin. Me, shku, me i pastru se verës u i shkon pa vi edhe vijat me i qenë se verës të në u i shkon pa vi këtu kemi thonë ala pa i këpardh ju në gjami për pa atër kju përdojmë po thoj, po pra me i bëm me i gjatë në përfush të temir me i pastru ato e me një stokën në verë arat me i pastra për shkak se me gjatë dimnit ka past atin me i shkon në gjatë për shtitelë për në verë mu zhëgitaj në një menën se të kach du shme ti që shmo afru nga tati du njëtën e sagë, a në ka zeher, a ka helem me vete, du sh me ditë ki ka me jartë, edhe moshe lehem me t'kaqë hëllë betë, moshe lehem me t'kaqë për ditë, me hadisën e për nga mellë për në bëjëllëm fa, la yull dhëll mu'minu min johrin marratin, muslimonin gjartëni, prej birë, prej një birës, diherësën e kaqë, lillahi l-Fatiha.